Верби та дами з містечка наділи зелені вуалі, і ті, і другі роблять весну. Вітер хитає верби й вуалі і робить їх схожими. Весна вже настала, а я ще живий. Правда, я ходжу як тінь, блідий, похмурий, з глибокою складкою поміж бровами. Я ношу у собі смерть, і так приємно, що її бачить панна Анеля. Вона її бачить щодня, вранці за чаєм, в обід, при кожній зустрічі, хоча й мовчу, мої очі не відступні від панни Анелі, вони нас невидимо єднають, вони наче сівач, що ходить по полю і все сіє та сіє. Вони в'яжуть панну Анелю, її думки, волю і навіть рухи. Я певний, що вона чує їх навіть тоді, коли від мене далеко. Мені співчувають. Пан Адам часом мовчки обійме мене за стан і сумно покива головою. Бідний ти, бідний. Отак загине марно життя, не давши пагонів навіть. Я читаю цю думку в його очах. Догадуюсь, що він знає все. Мама Костуся теж кличе мене до себе. Ласкаво кладе для мене паціянси, які завше виходять, і запевняє, що я буду надзвичайно щасливий. Щодо панни Анелі, то я певний, що вона плаче десь по кутках. А мені я ні кришки не жалко. Навпаки. Зненависть до неї зростає в мені. Стає така гостра, така яскрава часом, що я не знаю, чи це не некохання. І чи кохання у мене не є тільки зненависть. Чого ж я мучусь? Чому не вмираю? Бо смерть моя остання ставка у грі. Свідомість цього, як камінь, покритий намулом, лежить десь глибоко в мені, на самому споді. А тим часом гра йде своєю чергою, жорстока, болюча і запальна. До чого? Нащо? Я протестую. Не хочу. Геть з нею. Та що з протестів, коли якась сила, чужа, незрозуміла, навіть керує грою? Покірний тій силі я веду роль, невміло може, як дебютант, мучу себе і других, і не можу спинитись. І разом з жахом от своїх вчинків зростає запал, завзяття у грі, зростає сила. Перед, в безодню, по саму смерть!